Ekañaren amazaz, pioztiala, e, mendeluko errepi eta izango gara, elkarra taratzeak eginez, eta lanketa guztan bezala, bukate mango dugu, ekañakenez hortzian, lanbatago izian, e, biziletan martxa, martxalat ere eginez. Bereziki amute mendelua guztiak e, zeharkatuko ditu, zeharkatuko du biziletan honek eta ikusiko dugu ja, eskinin, kagua, ber, e, e, bukailan un emango dugu, herrian, e, zentren edo, baña baina bueno eh izan dezala lelengo lanketan lelengo fasea kamuten ka dendela mundela mutere muartzen duenez eh horre izango da eh gurenen